أسفق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهتساتها فإن كل مهتسة بدعة وكل رجعة بدع ضلالة وكل ضلالة في النار. والسلام السلام عليكم. أمريك أن تفكروا المعرضات صلى الله عليه وسلم. الله الله عليه وسلم. أبو يروض شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الغدى والحرقان. Allah şahid amin kum'u'şahr fa yusunhu ve men kana mridan veya ala safin fe iddetu min ayamin ohar. Yuridu Allah bikum'l yusra ve la yuridu bikum'l usra ve li tukmilu'l iddete ve li tukabbiru'llaha ala ma hadakum ve Və ən birinci də bu məlumatda bildirir ki, bu elə aydır ki, Qur'an nazil olur. Bəli, Ramazan ayı gəlir. Və müsəlman Ramazanı nə qarşılamalıdır? Ən birinci Ramazanın gəlişi ilə müsəlman başa düşməlidir ki, həyat gedir. Gün günlə, bir gün artıq əvvəlki günlə kim deyil? Biz gedirik, irəliyirik qabağı başıq keçmişinə qayıtma olmayacaq. Bu günlərin dəyişməsində hikmət var. Günün günəşin payın batmasında, çıxmasında hər hansında ibrət, ibrətlər var. Və həminçə Ramazan ayı bizə Allah Subhanahu taala ibadəti yada salır. İbadətin cürbə cür növün. Yəni müsəlman bu aya qarşılaşanda, bu ayın bir neçə qalanda hazırlışır ibadətlərə. Çünki ay ibadətlərlə gözəlləşdirilir, cürbəcür ibadətlərlə və hər bir ibadətində ayrıca sağaq var Ramazanda. Məsələn, ən böyük ibadət Ramazanda antriki seçilir, o da orucdur. Həmçin, Quran-ı kərəm oxumaq, ehsan eləmək, insanlara yəni yaxşılıq eləmək, zikirlər, Və kifayətdir ki, bunu biləsən ki, ayın əvvəl 10 günü Allah s.ə.və rəhmətidir, orta 10 günü Allah s.ə.və bağışlanmağıdır və ahir 10 günü isə cəhəndən odunlar əzab olmaqdır. bu ayda müsəlman ibadətin ləzzətini duyur. İbadətə ciddiliyi ilə yanaşır. Səbri artır. Və şəhvətlərdən özün qorumaq rahatlaşdırır. Ona görə də fikir vericəm, Ramazanda günah edilir Çünki Müsləman belədir. İbadət etdiyicə, çoxaltdırca, həm ləzzəti artır, həm rahatlaşırsanə ibadət, həm də günahlardan çəkinməyə rahat olur səni. Əks aldı, bulağın əksidir. Yəni azalsa, günah çoxalır, ibadətdə ləzzət alınırsan, Və ibadət sənə ağırlaşır. Və görün, ibadəti rahatlaşdıran bir ay gəlir. Və necə dedik, Ramazan ayı kürbəcür ibadətdənlə gözəlləşdirilir. Ən birinci, necə dedik, oruc. Və orucluqda biz bilirik ki, orucunu tutma qaydası təbii ki, niyyət olacaq axşamdan. Niyyət də de lazımdır, demək ki, mən səlavə ya oruc tuturam. Allah üçün və ki, sabah orutsan niyyət olur. Çünki niyyət bilməkdir, demək yox. Tələfsiz deyil niyyət. Niyyət bilməkdir. Əgər sən qəlbində bilsən ki, artıq bu saat, səhçı zör namazı kılırsan, imanla dördürkəz, lazım məyələ onu deməkdir. Bilmək çünki niyyətdir. Ona görə, əgər sən bilsən ki, sabah oruçluqdir və sabah oruçsan kifayətdir. Həmsinin biz bilirik ki, gün çıxandan, Yəni, süb namazının azanından tam əğri namazının azanına da yeməkdən, içməkdən, şəhvət aparan məsələrdən çəkinməliyik. Bu, bir ibadəti, bir növüdür. Yəni, sən Allah çox gün çıxandan, bastıranasan, təlkül isə məni. Namazın məktəbdir, imtihandır. Ağır imtihandır, vəhatdir, və lakin əciri görmədir. Və bilmək lazımdır ki, Ramazan bununla kifayətlənmir. Gözdə oruç tutmalı, qulaqda, əl də, da, da niyyətdə və Ve s. Fəhmətin qardaşlar. Nəbi Əbu xudri rəziyallahu anhın rivayətində ki: Kim Allah yolunda bir gün oruç tutsa, Allah Subhanahu taala onu üzün cəhənnəmdən 70 il yol Yolda, yol misalında uzaqlaşdırlar Cəhənnəmdən 70 il yol qədər uzaqlaşdırlar Təsələ Allah yanında bir gün oruc Və təsəlülə Ramazanın 30 günü Gördünə qədər əcr var, salam var Bu xariməsini rivayət edəyik Həmçinin rədaş Ramazan orucu həmçinin Cənnətə bir yoldur Yani yönelden bir yoldur cennete. Çünkü Sahil İbni Sa'idin rivayetinde Sahil Sa'idin rivayetinde bir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki cennette bir kapı var adı Reyyan'dır. Ondan oruç oruçtanlar geçecek. Başkası geçmeyecek. Ve hemçinin kardeşler ne de dedi? Hemçinin bu ay Kur'an əyli. Kur'an əkəyirsən. Ay, sen vədərində çox okuyursan. Kur'an-ı Kerimə. Kur'an-ı Kerim şefaatçidir, kıyamət günə. Nəçkə oruçla şefaatçidir, Kur'an da şefaatçidir. Yani Kur'an şefaatçidir. Gəlbəcəyər, şey mənə okuyurdu. Yani, yasın yoğun, öllərə yoğun. Yani, kula yürəyə yoğun. O, mən üçün oxuyurdu. Yəni sənin üçün oxuyurdu. Mən sənin üçün oxuyurdu. Şəfaət oldu. Hansı oruç da? Mən siniz bu ayın yəni hüquqiyyətlərindən, fəzilətlərindən, başqalarının həmcürin əsabının e, quvvəsi ilə bu ayda günahlar bağışlanır, günahları yox olur. Abu Hurayra anh deyir ki, Kim Ramazanı eymanla və savaba nail olmaq üçün tutsa, Allah s.a.q. onu keçmiş günahlarını yürbə qarar. Duhani, muslim rivayətliyib. Təsəvirlə. Və başqa rivayətlə, muslimdə deyir ki, Peyğəmbər s.a.q. buyurur ki, gündəli 5 vaxt namaz, 4 namazından ta o birisi cüməyəcəm və Ramazan ayından ta o birisi Allah sağlam barıştığınız bu emelleri göre bir tane böyük günahlardan başka. Tesavvurla eğer beş namaz namazın arasında olan küçük günahlar yursa, kümel kümel arasında küçük günahlar yursa Ramazan o ta o birisi bir biri olan günahları yürür. Küçük günahları. Çünkü böyük günahlar tövbeyle gelir. Bunu görsen hiç bu ay azametliyik arkadaşlar. Hansəniz dostlar bu ayın xüsiyyətlərindən seçilən aləmətlərindən namazdır. Bu aydın namaz çox edələr başqalarına yəni nafilə namazları. Nafilə namazlar bu ayda edələr, hətta cemaat şəklində misal üçün tərəlih namazı və ya keçən namazı. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, kimin Ramazanı, kim Ramazanı iman və əcəb nail olmaq üçün ibadət ilə, qiyamla keçirsə, namazla Allah subhanətələləni keçirmiş ki, Allahın yübətələr. Həmçinin dedik, bu ay keçilir Qur'an-ı Kerim okumarla, həmçinin qohumluq əlaqələni bərfa etməklə, həmçinin sədəqə verməklə və səir və səir. Peyyəmbər sallallahu aleyhəm buyurub, Peyyəmbər sallallahu aleyhəm buyurub ki, cəhənnəndən hətta xurma yarısı qədər çəkinginə. Ver, sədəqə Allah yolu çəkin gələn. Ki, sədəqə cənnəndən uzaqlaşdığına əməllərlərdən biridir. Hət də xurmağa yarısın, sədəqə ver, təşviq dinəcək, çəkilmək üçün. Və təsəllərlə, bu ayda savabı daha da artıqdır. Həmçinin bu aya, məsələn, fətilətlərindən həmçinin bu ayda edilən ümrə. Bu ayda edilən ümrə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sədəqə Nəbi Məhərrəm Müslim rivayətli Əbbas ibn Əbbasə rəziyallahu anhuma deyir ki, Ənsarı qadın, Ənsar qadın, ansar, Ənsarların qadınlarından birinə deyir ki, bu ayda oruc, yəni Ramazan ayında, daha doğrusu bu ayda Umra, yəni Ramazan ayında Umra mənimlə hədd yetmiş kimidir. Hansı boy təqva idi? İbadətlərin bütün növlərinə aiddir. İbadətlərin çox ay mənim çox növlərinə. Lakin Diricilə ki, bu ibadət nə qədər ciddiləşirsə, onu ciddi də keçirmək lazımdır. Əgər ibadətə salalı çoxdursa, təməli, onu daha ciddi yanaşmaq lazımdır. Təbə bilmək lazımdır ki, bəzi məsələlər var, hansı ki, ibadətə puq çəməyən məsələlər, o da şirkdi, ixlatsız, peyğəmbər salalı sənə etməyən kimi. O, bələ ki, elələ fikir verin. Təbələn, insanıma fikir məməlidir ki, etdiyi puça dönməsin, qiyamət günü. Ona görə gör, Peyğəmbər s.a. bunu işarə eləyir, Buxarə də, Buxarə rüayt eləyir, ilk üçün yalanı və pis sözləri, pis əməlləri tərk eləməsə, yəni, oruç tutanda, Allah s.a. onun yeməyini və içməyini tərk eləməyinə ehtiyacı yoxdur, kimisə. Allah s.a. kimisə, orucuna ehtiyacı yoxdur. Allah s.a. heç də ehtiyacı yoxdur. Allah s.a. burada Xəbər bildirir ki, kim əgər oruç tutub, lakin afli eləsə, o orucun salabı heç olur, ya da Allah yanında salabad olur. Ona görə fikir ver, bu ay gəlir, tavas ciddi ol, bu ayda ibadəti keçirənlərdən ol, xüsusən oruclu, xüsusən namazı, xüsusən sədəqəni, xüsusən ə, başqa qur Quranı kəlimi, E, kimlər, Ərəbzi, Quran, kəlmi, və kimlər ərəbcə oxuyur bilmir, öyrənsinlər Qurayn kəlimi, fürsətdir. Və bir-iki dənki şeytan bu aydə əmçinin. Və aydan layiqincə istifadə elə gələn, hətta adın Allah subhanət hələ ayağında oruçlanlardan yatılsın, inşallah. Allah subhanət hələ bizi eşi faydalardan etsin və bizi layiqli oruçlanlardan etsin. Allah subhanət hələ xalqımıza idarə etsin. Allah subhanət hələ ölkəmizə əmçin müsəlmə ölkə O müsəlmanlar çıxaslərlər, ya rabalar şefa verir. Yara bizi kütlələr əhillən qorir. Yara metinlə nüzan somanı ol. Yara kimlər buna məni olursa qolay, elə dəzalandır ki, başkalarının da dərs olsun bir də belə şeylə ilələsinlər. Əgul həzə və əstəqfirullah ləyə və ləkum. Və ləsə əriqinə min kül əzəm və əstəqfiru. İnnəhu huvəl qafur və rəxin. Elhamdülilləyə Rabbilələmin. Və salatu və سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رباد الله إن الله يعمر بالعجل والإحتان وأيتائه القربة وينهان الفحشاء والممكر والبعن جايدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعنم ما تسمعون وعكم الصلاة